və buyurur və mə yukrahu minəs-semri bədəl-i işə. Yani, işə namazından sonra beynilmir, oturup söhbetlemeyi veya işten ilə meşgul olmaq. Və e burada, rəhəməhullah əəm əmə əmə əmə əmə əmə ki, biz Əhməssə sallallahu əleyhi və səlləm. Müstəhab görürdü həmişə işanı geciktirmək biraz vaxtından. Bə biz deyirik ki, müstəhabdır işanı geciktirmək, təq qılırsansa hə, amma belə mərkəz yerlərdə lazım Mərkəzi yerlərdə. Orda mənim vaxtı necə olunmayıb, orada qılma. Amma belə isə insan təxərrüfə, 5-6 nəfər özləridirsə, olar gecikdirə bilərlər işanı vaxtından biraz. Bu səbətdən axşam gedən yoxlan kəsməsin. Və həmçinin e, bəyanmazdı, işə qabaq yatmağı və sonra da danışmağı. Və burada biz artıq biz keçmişdik bu hədisdə bu mənada. Yəni bəyin bir boşbekarı oturmaq və ya e, faydası söhbət etməmək. Çünki biz keçdik ki, faydalı söhbət etmək olar. Necə bu xalis qabaq pavlanır gəlin bunu qeyd edəcəyik və ə, nə üçün qabağda yatmaq bəyən etməyir, çünki bu nəyə gətirib çıxalı bilər, gecə işanı qəzaya getirmək olar, qılmamaq olar və həmsinin ə, başqa ə, yaxşı nəticələr verməz. Yəni, yəni süpəsən yatıb qalarsan, deyərsən durar, qalarsan və görərsən məhrum olar insan vaxtını qumaqdan. Sonra bəhara ruhuna vurur: "Bab, əsəmrə fil-fəqhi vəl-xeyr bəzəl-işah." Onu göstərir ki, işadan sonra fitrdən və ya xeyr khayr, söhbətlərdən xeyli də görmək olar. Cüməyə namazı eləyib. göstərir ki, işadan sonra bəyinim mi? Xeyli də yox olmaz. Amma xeyli də oturub görmək Və burada Ənəs rivayətində gətirir ki, günpəmbər namazı çıxdı. Qıldı e, işanı sonra bizə Balaca bir söhbət elədi, onu göstərək ki, işədan sonra söhbət eləmək olar, faydalı. Və burada dedi ki, ələ inə nənsə qad sallu, tüm məra qadu. Yəni, eləyiniz, cəmaat və artıq işan qılır və yatıblar. Və, və inəkum, laşın siz isə, sizsə. Namazı gözlədiyimizə görə namazdakı kimi salıqsınız. Çünki namazı gözləməyi, namazı qılmaq üçün salıq, o sabab kimi. Namazı gözləməyi, məsciddə, aydınlıyıq. Və burada, sonra başqa rivayətə gətirib Buxar burada, Abdullah ibn-i Omer rivayətində, ki, iş-i amazın qılıldığı həyatının axılları idi, Rasul Sallallar sənəmək. Sonra öyək ki, salam dedi, salam verdi namazdan, sonra dedi, e, bu yüz, yüz ilin ərzində, e, bu yer üzündə qalanların heç biri qalınacaq, yüz ilin ərzində, yeryüzündə, yəni torpaq üzerində qalınan hez biri qalmacaq. Hmm, və bu müəssəd, yəni onlardan, yəni o sahabələrdən, yani, iştirak edən yani, o bu hədis həmçinin göstərir ki, xeyirli söhbət eləmək olar işədan sonra. Əli deyil. Və ə, həmçinin ə, bu söhbətdə, bu söhbətə aid məsələrdən, Nəbi rəsul sallallahu əleyhi və səlləm ərzində bu yer üzündə burada iştirak edənə heç bir almaz. Həqiqətən də ən axırıncı olan səhabi bilirsiz ki kimdir? Ən axırıncı səhabi birdən sual versələr, yo, ən axırıncı səhabi kimdir? Əbu Tufeyl. Əbu Tufeyl bu ən axırıncı səhabi idi. Vəfat edən. Əbu Tufeyl əmir ibn Əl-Abu Tüfeil söz ibn-i Vasilə aydındır və o da, deməli, hicrətin 110-cu ilində vəfat edib və Peyğəmbər də sallallar üçün axınca həyatı idisə, həyatın axı günləri idisə hicrətin 10-də bunu bu sözü. Sahabı ölüb da ölüb açan 110-da, düz-yüz il, ən axınca sahabi. bu, Buxar-ı Ənbiya kitabında bu hədisi gətiricib və buradakı olan Möcələ, yəni, faydalarını danışacaq orada. Daha inşallah şəhəl bu məsələni. Və həmsinin e, bu hədistən e, Nəbəbəy, Rahiməqullah və Qeyrisi dəlil gətirir ki, Xızır ölüb, Xızır ölüb, Xızır, Xızır bir üçdə liblə, peyğəmbərdir, yoxsa vəlidir. Allahın ölü yalanından biridir. Və səhif budur ki, budur ki rüz, ixtilaflı məsələdir, Xızır ölüb, yoxsa yox, və səhif budur ki, ə xəzrə ölüb. o diyenlər dəlillərindən ciddi şey ki ölüb, dəlillərindən biri bu hadisdir. Ki salsın deyir ki yer üzündə gündən artıq heç biris qalmayacaqsınız. Və məlum ki bəzilər dəli gətiriblə, olar ki dilə ölməyib, dillər ki peyğəmbər də yer sudadır. Yəni ona aid olmadı. Hə? Yəni dillər də göl suda olub, buna aid olmayır. Və tür-bə tür dəlləyə etsə, lahi, ki, Xızır ölüb. Bizdə də var, Xızırın evləndən biri bu yolda Quba'ya gedəndə o dağ, deyiblə də olaraq, Xızır ə.sələmin məskəndir. Və səhərdən görsənir gözə, sonra qeyb olur, təqiqlar nəqıllardır mümbir gecə, yada Məlik Məmməd, həqət biz deyəməyik, dəyi hansındandır, Məlik Məmməd, yoxsa mümbir gecənin nəqıllarından. Sahib olu ki, Xızır ə.sələni ölü, ölüb, Piyambasiyası vaxtında cühur edərdi, kömək eləyərdi ona, aydınlıyıb və s. və s. Yəni, məqsəd olur ki, çünki Musanın vaxtında birdən peydə olurdur, yox idi, var idi, peydə olur lazım olanda. Yəni, çürbəcək dəllə, Allah ki, hansı ölümcüyün yuvasını oxşur, zəif. Yaxşı, yox, yox, yox, olamızı boşluq və Orada qəbir yoxdur. Orada barə, qeyri adı daşdın neft nəticəsində, vulkanizasi nəticəsində əmrə gəlir. O vaxt cəmaat olarsın qeyri adı şeydir. Onu qeyri adı şey görürdülər, dedilər, bura pirdir. İbadət şahdır. Yəni, bu cəmaatın əqidəsinin zəifliyindən ilə gəlirdir. Əqidə yox idi, var idi, hörümcə yuvasını oxşuyurdu, zəyir. Ona görə qeyri adı şey görən kimi deyirdilər, pirdir bura. Və yapışırlar, Əsqi, Zad və s. Deməli, sahib odur ki, Xızır ə.sələm olaq. Sonra, rəhəmək Allah burada həmçinin bu məsələni daha da gücləşdirmək üçün bu qövlü, hansı ki, sonra faydalı söhbətlərdə oturma olar, deyir ki, bəl əs-səmaq, vəl əhli. Yəni, qonaq zatdır gəlsə, necə, Əbubakır r.əniyyəni, sakit danışma. Sakit. Əbu Bəkr rəziyallahu anh-ı yana danışmazlar. Aslında Əbu Bəkr rəziyallahu rəziyallahu anh yana, gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olur, yeyəndən sonra və oturub söylədiklərlə otur söhbət edirlər. Və Buxari bu riwayatı göstərmək istəyir ki, e, faydalı şeylərin oturmaq olar. Sonra biz qısardıq, deməli kitabın vaxtı, yəni vaxtlar kitabın Buxarinin. İndi Bu hal başdır azan kitabını inşallah Allah bilir danışın yəqin də